десять хвилин. Найкращі слова про найрідніше родину, школу, дім у передачах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 Пам'ятаю, у дитячому садку мене постійно називали кнопкою. Я дуже ображалася на це, але зараз розумію, що мене так називали, бо я була дуже маленькою. До речі, у програмі «Загадки мови» ми сьогодні дізнаємося, як ще звертаються до дітей. Тож передаємо слово Олександру Авраменку. Добрий день, дорогі радіослухачі. Зараз поговоримо з вами про те, як в Україні звертаються до дітей, а особливо до маленьких. А ще розповім, які слова слід використовувати в мові, коли приймаєте гостей. Цей рецепт етикетних формул із сивої давнини. Наші предки були переконані, плекати душу дитини потрібно з малку. Здавна вважалося, що треба бути дуже обережними, щоб уберегти малятко від поганих очей, злих сил, а ще – від недоброго слова. Спостережливі й мудрі наші бабусі ще й дотепер тримають у пам'яті безліч неоціненних реліквій – пестушок, утішок, забавлянок, колисанок, щоб розважити, втішити найменших. Для спілкування з ними вони створили спеціальну лексику – дитячу. У мовних глибинах відшукали мудрі, ніжні, ласкаві найменування звертання, щоб дитя змалечку привчалося до краси, вслухаючись у музику рідного слова. Чимало з них зафіксовано словниками української мови, наприклад, «сонечко», «зірочко», «ясочко», «леліточко», «котику», «горобчику» та інші. А ще більше таких форм в українських говірках. «Птасю», «квіточку», «любцю», «любоньку», «потіхо», Золотко, Пестунчику, Лялечко, Маківочко, Крихіточко, Цюню, Цяцю, Пусю і Зайчику. Цікаві спостереження читаємо у книзі Світлани Богдан «Мовний етикет українців». Кожен регіон має свою рідну систему назв, завдяки яким можна звернутися до дітей різних за віком, рисами характеру, поведінкою. У гуцульську, скажімо, існує своя періодизація віку дітей. Хлопець до 10 років це просто хлопець. Старший 10 років хлопчище, великий парубок, той, хто вже може працювати в бутинах, тобто рубати ліс, легінь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 Ходун, якщо немає ще зубів, Дід, Дідуган. Якщо має зуби, Зубань. У другому році життя, друге літо. У третьому, гулячок, гулячка, підшкур, третяк. У четвертому році, метунець, четвертак. У п'ятому році, підпасич, підпасочок, п'ятак, п'ятиліток. А народжене дитя взимку, зимак. У березні, марчук. У квітівку Петрівченя. У Поліщуків немовля «ляля», «лялячка», «лялюся». Років до трьох «дитє», «дітятко», «дитєтко», «дитенка», «дитенонька», «дитенойка». Дівчину, залежно від віку і її поведінки, називають «дівче», «дівчинка», «дивчук», «дівойка», «дівочка», «дівчина», «дивуля», «дивческо». Хлопець, хлопчик, Хлопче, хлопчена, хлопческо. Нагадаю, що це у поліщуків. Суфікси останніх слів в обох випадках надають відтінку згрубілості. У західному поліссі відсутні відомі з літературної мови звертання «маля» і «малятко». Натомість використовується «малий» – «мала», «малейкий» – «малейка», «маленький» – «маленька». І з чіткою вказівкою на стать і без такої вказівки. От, наприклад, «мале» збірна назва малеча, і пестлива малиня. Звертання до дітей. Тут впадає в окоочасткова відсутність розрізнення за статтю. Нерідко є вторинними назвами, запозиченими із світу рослин чи тварин. Це можуть бути також небесні світила, наприклад, сонечко, птася, зірочка, квітуня, ластівка, ластовинєтко, котик, горобчик, ціпка, від курчатку.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 Хрущику. Мізерна й дрібна дитина – кунозочка, снопочок, дрібньоха, шнурочок, кнопка, купа. Найскорослих малят називають коротун, вузлик, шпунтик, патюля, шпінгалєт. Високих підлітків звуть найчастіше бузько, боцюн. Балакуча дитина – балахотун, балахатун, балакун, балакуха, меля, мелюх. Пустомеля, говорун, говоруха, говоруха, соловейко, щебетуха, щебетушка, траскотуха, дзвіночок, тараторка, теревеня, ляпа, тріпотуха, цокотуха, шолотало, шолота, шварготун, шварготушка, язика та хвеська, дзенькало, лепетун. І навпаки, мовчазна, неговірка дитина, вовчур, мовчун, мовчунка. «мовчачок» – «мовчуня». Допитливу дитину кличуть «чогокало» або «шокало». Порівняйте з подібними утвореннями зафіксованими словниками «гакало», «хтокало» і подібними. Ніжне звертання до дитини бережуть у собі колискові, мета яких – прокласти ніжну і теплу стежку до сну. Ви слухаєте програму «Загадки мови». Гостинність – одна з унікальних рис українців, про яку вдавнену із захопленням писали навіть чужинці. Імператор Маврикій у шостому столітті писав, що «Слов'яни сердечні до чужинців, гостять їх у себе і дружньо проводять їх з місця на місце, куди їм треба. А коли через недбальство господаря стане гостеві яка кривда, то проти такого господаря озброюється його сусід, бо кривда для чужинця – то безчестя для всіх». Гостинність – це елемент буття українців, їх світосприймання, найдавніших вірувань і повір'їв, отже, елемент української ментальності. Звичайно, гості різними бувають. Одні з них прошені, інші – непрошені. Скажімо, на весілля, крім запрошених, завжди приходили і непрошені. Їх називали запорозцями, тобто їх місце за порогом. Вони добре знали своє місце, а саме біля воріт, і знали свою роль. Тобто можна вголос коментувати події на сцені, пише дослідниця мовного етикету Світлана Богдан. Але й до них господарі виявляли свою увагу. Обов'язково частували їх. Запорожці мали право, якщо їх запросять, танцювати, однак виявляти власну ініціативу їм заборонялося. Найбільша прихильність господарів, звичайно, до бажаних гостей і до тих, кого господарі запрошували в гостину, тобто прошених. А ми ворота відчиняли, а ми для вас стежку промітали. Ідуть любі гостоньки до нас, ми чекали, виглядали вас. Фрагмент із весільної пісні. Зайшовши до хати, кожен гість обов'язково вітався, бо кажуть, який привіт, такий і отвіт. «Добрий день, просимо сісти», – казали на полісці. У весільній пісні перезви співали «Ой день добрий, ой день добрий вам у хаті, ой хто ж буде, ой хто ж буде гостоньки вітати». Господарі у відповідь бажали доброго здоров'я і запрошували сісти. Недарма ж кажуть «Вітали, а за здоров'я не питали» або «Вітали, але сідати не просили». Прийшовши в гості, варто забути про неприязнь, якщо такі люди виявляться серед запрошених, і не виявляти щонайменшого невдоволення. Не варто заводити розмови про неприємні для присутніх події. Не акцентуйте увагу на собі, все це створює неприємні враження. Одне слово, варто бути гречним і поштивим, як радять золоті поведінкові правила українців. Непоштиво, стверджує народна мудрість, довго засиджуватися в гостях. Пора гостям і честь знати. Бо таким гостям, що втрачають відчуття часу, навряд чи раді господарі. Неспроста ж кажуть, як часто гість за клямку береться, то не скоро піде. А особливо, якщо гість з'явиться непрошений, без попередження і нагадує відому козу-дерезу. А як же поводитися у такій ситуації сучасним господарям? Якщо це ваші близькі знайомі, можна просто сказати, що у вас невідкладні справи і припросити запропонувати продовжити розмову наступного разу. А скоротити відвідини небажаного гостя можна, скориставшись кількома відомими порадами. Не підтримуйте розмову. Не ставте запитань співрозмовникові. Якщо після цього, мовчазного натяку, він продовжуватиме розмову, делікатно зауважте, що у вас незабаром запланована зустріч. Ви поспішаєте на роботу, не маєте зараз часу, не вдаючись до конкретних пояснень тощо. Приїхавши в гості, пам'ятайте, що гості першого дня – золото, другого – срібло, а третього – мідь, хоч додому їдь. Звичайно, в гості приїжджають і надовше, але гостюючи старайтеся якомога менше привертати до себе увагу в господарів. Поводьтеся так, аби ваша присутність не була обтяжливою для господарів. А в кінці гостювання не забудьте подякувати, бо нерідко приходять некликані, а йдуть недякувані. А зараз пропоную вам послухати фрагмент із відомого твору Нечуя Левицького «Кайдашева сім'я». Простежте за формулами ввічливості і особливостями гостин в Україні в другій половині 19 століття. На Семена старий кайдаш надів чорну свиту, засунув за пазуху паляницю, взяв у руки ціпок і пішов своєю жінкою до довбишів у гості. Кайдашиха вбралась, як у неділю, в горсет, в жовті чоботи, в нову білу свиту, ще й засунула у рукав білу хустиночку. Довбиші були багатенькі, і Кайдашеві хотілося себе показати. Кайдаш із жінкою увійшов у довбиші в двір. Кайдашиха стала коло горить і обтерла полою пил жовтих чобіт недалеко від хати під грушею. Мотря терла коноплі, її руки ходили ходором. "Добрий день, моя дитино. Боже, поможи!" промовила Кайдашиха до Мотрі тоненьким голоском. "Доброго здоров'я. Спасибі!" обізвалася Мотря. "Чи батько та мати дома?" Спитала Кайдашиха. Дома, вони в хаті, обізвалася Мотря. Довбишка виглянула у вікно і догадала, що Кайдаші йдуть на розглядиний. Вона миттю заслала скатертью стіл, поклала на столі хліб, накинула на себе горсет, а Довбуш вискочив у сіни, вскочив у хижку і накинув на себе свиту. Ще Кайдашиха розмовляла на дворі, і стала на порозі. Кайдаші привітались до Довбишки. Хазяйка попросила їх у хату. В сінях гостей стрів Довбуш і поцілувався з ними. Всі вони увійшли в хату, і гості знову поздоровкались з хазяями. Кайдашиха поклала на стіл паляницю. Довбишиха взяла паляницю в руки, поцілувала і знову поклала на стіл. Як вас, свахо, Бог милує? Чи живі, чи здорові, моя серденько? Говорила Кайдашиха тонким голосом та все пишала губи. Спасибі вам, свахо, живемо потрошку хвалити Бога. Сідайте, свахо, щоб старости сідали. Як дасть Господь милосердний? то, може, і справді старости незабаром сядуть у вас, говорила Кайдашиха. Кайдашиха сіла коло стола на ослоні. Кайдаш балакає з хазяїном. То сідайте, бо сваху за стіл, попросила хазяйка. Кайдашиха пересіла з ослону на лаву. Вона дуже церемонилась і була прохана. «Та сідайте, свахо, за стіл, будьте ласкаві, оце господи! А ви, свату, ну чого це стоїте? Сідайте за стіл, а то ще і старости наші спротивляться!» Кайдаш поліз за стіл. Кайдашиха тільки трохи посунулась на лаві до столу і очі опустила додолу. «Оце господи! Сідайте, свахо, коли ваша ласка на покуті!» Ви ж таки наша сваха припрошувала хазяйка Кайдашиху. Сучасна поетеса, неперевершена Ліна Костенко, українські традиції прийому гостей внесла навіть у свій твір, що має назву Пісенька про космічного гостя. Ось послухайте, що з цього вийшло. Достигають яблука ранети. Рання осінь листя золотить, гарний хлопець з іншої планети, може, завтра в гості залетить, діло звичне міжпланетні мандри, усміхнеться з німи свій шолом, скаже там сузір'ї саламандри, твій коханий був тобі чолом. Я спитаю, є у вас поети? Як по-марсіанськи Знаєш, там туманність Андромеди хай не йде так часто на обгін. Він посидить, трохи відпочинить цей мій дивний нетутешній гість. Планетарно-синіми очима про безмежний космос розповість. Прийдуть люди з ним погомоніти, Хлібом сіллю я їх пригощу. Передам йому для Береніки Білі айстри в крапельках дощу. Перевірю техніку в ракеті, Розкажу, як звуться журавлі, Хай посіє в себе на планеті Жменьку слів із нашої землі. Апарат космічний загоркоче, Пропливе смарагдовий кортеж. Добре, я коли-небудь заскочу, Ти в якій галактиці живеш?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 Рідною мовою про найрідніше. Нагадуємо, ви слухаєте Радіо Родина. У студії Анна Русакова та Оксана Блажеська.